Horrengoan, esaten genuen kilolati, musikara pasatzen gara, kureken kikiel dokoagu, entekoa, orduan itxe ingo dugu, geita laguean, ente kantoratudun kontzeptu eguruz, Baina enion kikiel berare bai musikoa izan es, ba, kasernarateko kidea da baitare, eta gaurkoan jotzen dute, kasernarat, Bath, eta Etagoze. orduan bansteko, ba, gaurkoaz, gaurkoa ez, nola nola ikusteko bargo kontzertua. atertuko du, eh? ba, Nola ba, da sona bestia, euri atertu du, euri agutatu ja, no. da. nola dez, nola beti aldatzen dugu euriari nolako. Berez da euria gatertu du, bai. Ni ba, Nik ustedo gaurkoa oso polito ez dela, herriko gau bereziena ere bai. Ta chupino zabata, eta actaero, plan aparta curiosa baitare gaurko kontzertuan ez nei atentzioa dituen zidan, hori, ba hiru talde, bueno, euskalduna esatea bere, es, ba bueno, ez aina raro has, eh, músico de xente de Badao Demen, de euskara eztosena, es mai hiruetan baitare, bueno, bitan hiru kotasarete eta gaina hiruetan hiru hiruetan neskata bestel dute, ez? Eta liderak dira. <risa> Ta lidera <risa> dira. Eta dira Hector i Suetori, Suetori zara, es, en, a beretorren pasatzen ingen mendian. Es. Da imposible. Soño Frova dira gertu indica l'estaren Athletic <risa> <risa> o relativitat liderra. <risa> ba, bueno, Torrira ez batia, Utsi Tuturgose ja gauza montatzen, Soñoa probatzen asteko ta bai hasi zan pizkat gasoialdades, de cashback lotu zan. Gero goserenin ekala erdi lotu ta aurre aurten azkenin ekartzea lortu dut gero proposatu ziaten kasana jotzea ja ere geinu hori bilatzen, es de Iruneska esena tokian egotea talde bakoitzan. Ta bai, ni gustez da Saul Porriuela. Eta, bueno, hori gaurkoan esango da. Eta gero ente bezala antolatzen duzu 24koa, ez da? 24 bai. dituguna edo. Se jotzen dute Herriko 3 talde, talde nahiko interesgarriak ta nahiko ezberdina beraien artean. Dan 13, Araxi, Toil eta Pubi ban. Ta gero ere ba bakuitza minutu joko ditu. eta gero ere gaua erforzatzeko edo Bilbotik erratzen ger daldea dago. Ni gusté de momento en esta verai el burgaren diskarekin, o sea, o son grasatua la odela. Tal de potente está. No en Bacary y ya o sea, o sea, asco taldea eta forma etorriko dira. Mm -hmm. Bueno, va ba, orrere gainontzekoak ere izan bezala, bueno, orrikoak toilere abeslari berriarekin, eh? Ta bai. kumeko abeslaria, toca estrenatzen du abeslaria kumunekoa, bai. apala, arasi ere tenez aardatu da, orain no meinda. Bai, eh, sinzileko emengo la una acaba una vez tenduna, Bai. Dam 13 ere estrenatuko da maleetan, metala hola oso oso ongi jota jotzen ta bugi ban berso bilados diska aurkeztea etorriko da. Orduan herrian egiten dena ikusteko nikuste etoso gau polita dela. Gainera kontzertu motzak egin ditugu, ze bestela gaua gehihei lusatuko zen talde bakoitza 40 minutu joko ditu eta gau bukatzeko ni ratzen gerikustera gomendatzen dut. Uh -huh. Uh -huh. Ba, ez nire bideobatzuk eta hola bueno, musik entzun, baina gaur ere, bai baiaritu gara pixka prestatzen daik bitartean hola, YouTube-en hor bideobatzuk ikusten, eta bideobera kere oso oso potentia Osona. dira. Bai, oso oso ose, ose, bai. Bai, eta, ba, bai, e, gaurkoan, ordena, zein den, ose, e, jendea galdezka gari da. Kasera, kas bat, eta Eta bueno, adeta ze kontatuko duguzu, bueno, kasernarat. Nigomanatuko eh? nukea faria gilegi uzatzea, 11ak 11 kapasitaseko arenalean egotea. Hori da. Ba, kasernatoran Sazpi konzertu deitugudan ta gaber bigarren diska grabatzen bukatzen dugun urte amaierarako mm -hmm. edukitzeko edo. Mm Hoida -hmm. ideia. O beraz, abesti berriak ero joko dituzu Bai, bai, gratu dituguna jotzen ari gara Zer, eh? diska ideia za, martxa apirilerako edukitzeak alean Pero bueno, gauza, agarazioaz degula bukatuta Ia u da erorizadegut, abesti berriak ensaiatuak genitun Ta jotzen ari gara mm -hmm. Arenalera datu zenak, entzun gute gure diska zaharra, abesti berriak Ta show oso polita Ha, ah, no, segundo, segundo Bueno, ba bigarrena kasu bat, seguraski, ba bueno, ez dira, etorriko es kasu batekoak, esgozekoak, ez da, orduan, bueno, zeh, zerrezan eta igual talde bakoitzetik, ez da. Unik ustez kasu bat erri honetan ez du laurkezpenik behar. Ez du behar, bai, ikusik benoia, ba bueno, ez, ya ekainaren hasi eran hemen lehenengo konzertuan, ez, ni esenen. Bai, eh, oso gau potentea izan zan, uh -huh. jende mordoska nisenen, igual jende gehi elegon den gaua nisenen ta dena, ez eh, utik xeritabaz dakit eta diskarri aurkezten udako birabarruan eta nik uste tingun guruan ezakit askoz gehiago joko duten konzertu pia dituzte eta uh -huh. aukera, ona Zaukera aukagu gure herrian. nik uste eta gainera eh? esaten duten ez, birauta gero ez dute jarraituko orduan ikusi edo ez hori da, hori da, osa diska bakarra arrakala eta ya niko hori irako hori gero iritsi zaldatuko diren. hori galdetu beharko dugu gure izepenaz eta maitzeko goz ez piskabakeiago la ez dantza Bai, moduan, eh? kose gainera dator zuzeneko deubile bat aurkezten orduon Grace Haze guztia, joko egituzte, imaginatez, uh Horari -huh. ziren berain pantallaak izuzkoak montatzen, eta berain txok guztia, eta nehi pertsonaki gaskus da entziren taldea da, talde xilebrea, eta guztora ikusi guztut ere, bai. Uh -huh. Bueno, va, os ando Os que quiero, que no te agarra Es que lo que nos ha dado, que lo tope, que lo que nos ha dado Un frugas que nos ha Bueno Es que hay bueno, cada huea no se ha dado Fratzinger ponemos, venga Venga, urrera Oita la huea, a ver tal